Noapte. Parca no, no. nu ne s-a deslantuit furtuna. No. Ascultă, Vela. Porunca este să intrăm adânc în codru și să supunem morții pe femeia și pe copilul ei. Uh, zic să tragem la sort ca să vedem cui cade una și cui cade cealaltă. Ucideți-vă pe mine, doar lăsați copilului viața. Duceți-l la bravant la părinții mei, veți primi răsplată bună. Fie-vă milă! Cum vă puteți încărca sufletul cu un asemenea păcat? Noi nu avem vine, doamnă! căci avem poruncă. Dacă nu o îndeplinim, plătim cu capul. E, cu domnul Cavaler Golo? Nu se poate glumi, ne-a de altfel și omotărârea scrisă a măritului comite. Fiți milostivi, Vinima inima de piatră, sângele acestui frug nevinovat să cadă asupra celor care au dat porunca. Vă rog în genunchi, E milă, nu mai te copii! Să mergem, doamnă, nu avem de ales. Ridică-te! Ascultă, covrat! Eu nu pot face ce mi s-a poruncit! Omoară tu prâncul! Ucide-i pe amândoi! Eu nu-ți deprins să tai muieri și prunci! Fă ce poftești! Eu plec în lume! Adângule. ce este bun? <gură> Nu, nu înțelegi, noi suntem numai sabia care lovește. Al cap hotărăște. el își va primi pedeapsa. Nu știu, nu pot să-i O Omoară-i tu dacă poți, eu plec. Ascultă, Bela! Tu crezi că mie îmi place să vărți sânge, că mă bucur să ucit femeia asta și cu ei? Cu care n-am nimic, dar ce putem face? Știi bine că domnul cavaler mi-a poruncit să aducem inima și ochii comitezi ca dovadă că am îndeplinit porunca. tu tu ce vrei! Eu sunt sătul de pui asta! Eh, atunci să-ți scoți ochii! Ori să-mi scoți cu mine! Ast, se Lupul! Golot! Giute pe el! Ucide! Iată ce ne trebuie! Dragii mei! ce mai e. mei! Dragi mei! Dragi mei! ha mei! Dragi mei! Dragi mei! Dragi mei! Dragi mei! Dragi Nu-l ucideți! E câinele comitelui! Ce-l-o mă recunoște? ascultă-mă ce spun! Nu-ți încărca sufletul de păcate! Mai bine, hai în lume! Da. Doamnă, cei ce vom face noi acum, e treabă cu primejdii. Avem să-i ducem lui Golu ca dovadă, ochii acestei fiare moarte. Dar să jur pe capul copilului că vei rămâne aici în pădure ne l niciodată. Altfel, e pui în din de Jură! Jur pe sufletul și pe viața copilului meu că nu voi face altfel. Vă mulțumesc! Măcar ne s-a spârșit cu bine. Acum, doamnă... Te vom duci în inima pădurii. Când ne vom despărți, are să-ți dea bela lui, iar eu îți dau amâna să poți aprinde focul. Nevoiește și ne lasă nou, Iordanul de nestimate, de care n-ai nevoie în pădure. Va fi și asta o dovadă pentru Cavalerul Golo că i-am îndeplinit porunca. Da, da. E, Rămâne cu domnia ta și câinile acesta al comite. Se vede că și el e una dintre uneltele minunii, cum spune Bela. În inima pădurii e o pește. A stat în ea cândva un pustnic. Te ducem să te adăpostești acolo, să mergi. Să se cei doi oșteni, doamna Genoveva își alcătui o viață nouă sub ocrotirea pădurii. Aci îi era deocamdată rânduit ostrovul vieții. Pădurea îi oferea fructe și rădăcini de tot felul. Geloia agonisea vânatul trebuncios de prin văgăun, iar cu blana fiarelor vânate își făcu îmbrăcăminte călduroasă pentru iarnă. Încet, încet, copilul se dezvolta și se alcătuia un fecioraș așa cum îl dorise ea. Sta drept ca o stablă de floare și avea în el lumina soarelui liber și gerinea sălbăticiunilor pădurii. ceasurile târzii de noapte, gândurile de viitor o purtau pe doamna Genoveva într-o mare neguroasă și neliniștită. Ar fi dorit să-i poată oferi lui Benoni o viață de soldat viteaz alături de tatăl său. Dar ea și copilul ei erau morți pentru lumea din afară, iar jurământul făcut nu îi îngăduia o ieșire spre acea lume care o condamnase. Nu vedea nicio scăpare. Și sufletul ei era zbuciumat de neliniște și durere. Aceleași gânduri o frământau și într-o albastră și călduță zi de primăvară, Stând cu benoni și cu gelo la gura peșterii. Doamna Genoveva asculta sfatul lor, cioplind un arc grosolan dintr-o așche de cot. Gelo, ieri am fost cu tine la locul nostru pe părâu la vale și am căutat florile noastre, dar nu le-am mai găsit. Uh, uh. Bine, știu că ai văzut și tu. Dar de ce au fost și nu mai sunt? Uh, uh. Florile trec, Belon, fiindcă așa e rânduia la lor. Din ele se aleg roade pe care să le găsești la toamnă pe creanga lor, uh. în locul florilor care nu mai sunt. Da? Dar știi, mamă? Am văzut alte flori sub pădure. Erau mai mari. Păreau ca obrațul domnului tale. Aceleași flori de răsură. Așa se cheamă? Așa? Dar până în ziua asta, de ce nu s-au arătat? Că eu nu le-am mai văzut niciodată. <laughs> Ele erau copile. Dar în alți ani. Nu erai tu acolo ca să le vezi. Dar mine, mine o să mai fie? Ai să te duci și ai să vezi. <fie> da, sigur! Ți nu strapasă de flor pentru că nu sunt bune de mâncat. <fie> mama, vreau să spun ceva, dar să nu te temi? <fie> Când sunt cu tine nu mă tem Hai, spune, mama, știi? Aici în pădure, mai e un băiețel! Ce băiețel! De unde știi, l-ai văzut? Unde este? L-am văzut! L-am văzut chiar în dimineața asta, în lac! În lac? Ce tot spui tu acolo? De ce te mir, mamă? L-am văzut! Când m-am uitat în lac, întâi m-am speriat că apa stă pe loc. Așa. M-am aplecat asupra ei și atunci am văzut băiețelul. Se mâna cu domnia ta. Se uita la mine și zâmbea. Cum zâmbești domnia ta acum? Avea și el un gelu alături <laughs> Dragul meu, întâi chiar mă speriasem Avem să mergem amândoi la malul lacului Chemăm între noi și pe gen Avem să ne uităm împreună și ai să vezi altceva Ciudată întâmplare Abia aștept să mergem mâine să mă uit Numai să fi cu luarea minte N-ai nicio grijă, mamă, am să fiu. <laughs> mama, hmm? ce este șuieratul acesta pe care l aud adesea prin ramuri? Văd frunzele mișcându se iar pe față îmi trece o răcoare bună Ca atunci când mă mângâi domnia ta pe păr. E vântul copile, care se cheamă Austrul Vine de pe mările de la miezul si De departe? Hmm. De foarte departe Poate de acolo de unde mi-ai spus că bate tatăl meu război cu oamenii cei răi? Da, de acolo. Eu i-am văzut în vis pe oamenii aceia, mamă. Au bot de vulpe mm. și un singur ochi în frum. Din pricina lor trăim noi despărțiți de tatăl meu. El îi tăia cu sabia, avea o sabie de foc. Așa s-auzea sunând războiul și sabia lui cum sună vântul. Deci, Austrul acesta de acolo vine? Uh -huh. ah, uite, uite Benoni, Privește între acolo! Deasupra pădurii! Vezi? Oh, vai, mamă! Dar ce arcul acela înălțat pe cer și încolorat atât de frumos? Acela e curcubeul! Curcubeul? Dar cum de s-a evitat? Când? Căci eu n-am mai văzut niciodată până acum, curcubeul. Se arată totdeauna după ploaie, când zâmbește soarele printre nori. El vestește pe oameni că furtuna a trecut, iar vremea se va alina. Curcubeul, așa era și sabia tatălui meu pe care am văzut-o în vis. Și toate se petrec așa cum i-ai povestit, omnia ta, despre oștenii de demur. Mamă, da, să-mi mai spui povestea cu balaurul, cu zicfit cel viteas și cu faurul cel bătrân, care a bătut cu un ciocat greu sabia cea mare. Tu știi, Gelo, știi ce se cheamă curcubeu? Da, da. adormit, puiul mără. se e gândul tot la tatăl Avea bucuria să-l regăsești vreodată, să crești sub ocrotirea brațului său, să poți primi din mâna lui cândva sabia și să o porți într-o apărare a dreptății. Zilele veneau și treceau un asemenea petreceri simple pe care puiul de om din pădure și le alcătuia împreună cu câinele său. Benoni se deprinsese să citească toate ale pământului, ale apei și ale văzduhului. Numai dincolo de orizont rămânea ca o bănuială nedeslușită lumea din pricina cărei a suferise mama sa. Benoni își făurea în fiecare anotimp o suriță dintr-un vârf de brăduți Pe care o ascuțea împotriva oamenilor acelei lumirele. Iar până să ajungă la ei, bătea război cu fiarele cele stricătoare ale pădurii Într-una din acele dupamiez, benonii care plecase în pădure cu gelo După asemenea ispră vânătorești se întoarse mai devreme decât de obicei la peșteră, îmbujorat și plin de însuflețire. Deodată, de lângă mine, Gelo a dat semn că s-a apropiat Nici n-am apucat bine să înțeleg că heroai zup, i-a și sărit în luminiș. Cât ai clipit, trei pui nu mai erau. I-a și Atunci, i-am spus lui Gelo, Gelo, pe ea, put, El și sărise. A apucat-o o la pământ. Am repezit cu sulița, ne am cumpărit-o bine și-am străpuns-o. nu așa, Gelo? Știi, dacă nu a el de gât scăpa spuneai că spune că trebuie cinci vul pentru o blăniță mă. Iată S-o aducem pe cea din tâi oh. <laughs> Îți place? <laughs> Viteazul meu Da. ia spune Nu ți-a fost frică? Nu te-ai speriat? Nu! Nu mi-a fost frică deloc Doar aveam sulița în mână și Și era și gelă lângă mine oh. <laughs> E drept M-am speriat întâi puțin Când ai zbunit vulpea Ta a Cerul a ta din pământ, așa s-a pustit. Știi, mamă, să am să spun drept de tot Mi-a fost tare frică, dar, dar de birui trebuia să birui Acum însă nu mai mi-este frică Nici chiar de urs, nu? El va trebui să mă cunoască de stăpâni Are să te cunoască, puiul meu, de bună seamă Iar dacă vine ursul către tine, mm? să nu te temi mm? Dar nici să te sui în copac tu să-i arăți mai ales cât știi să ajungi de repede la peșteră După asta are să te prețuiască el în Dar de ce să nu mă suim în copac? Mm, pentru că asta poate face și el cu ușurință Așa? Dar de fugit nu știe să fugă? <gălțări> Fuge el, însă nu ca tine Văzându-te cum știi să fugi de iute El are să stea pe loc privindu-te și e minunat Tu se groza Dunea ta ești o tău, mă, mă dragă știu eu ce vrei să spui <laughs> N-ai grijă Dacă o fi să mă îndânlești cu usul, Am să fac așa cum spui <laughs> Așa să faci, dragul E Auzi, vine furtuna și ploaie Hai de în peșteră să golim vâlpea și să-i scoatem blană mie îmi place când plouă Dar ție, gelo <laughs> Nu-ți place, știu eu Te-ai învățat la adăpost? A, dar te pofte să nu le nevești mai avem încă patru voluri de prins! În vremea asta, în locuri depărtate, Dincolo de munții Spaniei, comitele zicfrit zguduit de vestea morții doamne Genoveva și-a pruncului său, rămăsese zile lungi într-o stare de amară întristare. Gândul că din porunca lui pripită se săvârșise o greșeală și o nedreptate, îi măcina puterile, mai aplic decât rara primită în luptă. Se trezea uneori, nedășduind că hotărârea luată fusese, poate, dreaptă. Dar atunci... Fără să vrea, chipul doamnei Genoveva i apărea înainte ca o vedenie curată și albă. Curând, războiul se sfârși. Comitele își adună oștenii și porni spre casă. Vestea întoarcerii ajunse înaintea lor la Trever. Când zic frițosii în fața porților castelului, îl aștepta mulțime de norod. Bun găsit, oameni buni! Cum Cum ați trăit aici? Cât timp am fost plecat? Am trăit bine, stăpâne, dar am fost întristați de multe veșreile. Ce? A venit cumva zvon despre moartea mea? A venit și asemenea zvon, însă nu s-a deverit și ne-am bucurat. Am fost însă loviți în inimă de vestea altei morți, care și aceea ar fi fost bine să nu se adeverească. Dar s-a deverit și pentru asta femeile noastre Poarte și acum, proba de neagră. Cum te cheamă bătrâne? Numele meu e Toma Măria ta. Și. Ce știi tu? Știu ce știi tot poporul adunat aici. Știu că Măria ta a dat poruncă pentru opria morții. Acea poruncă a venit cu grabă, dar a fost prea târziu. Că și grabă altora a fost mai mare. Doamna noastră nu mai era și să știi, măria ta, că a fost nevinovată ca și pruncul cu care a pierit împreună sub sabia jalaților. Acum să se dea de veste străjerilor ca să deschidă porțile castelului. La părunca mea, domnul Giuseppe Golo. De ce nu l-ați trezit încă? Mariata, da, domnul Cavaler Golo nu doarme. Stă ca todeauna fără somn așteptându-te. Îl vom vesti îndată. Mariata da. Măriada! Maria, da. Tu ești pe Eu sunt Mariata. Da. Dumneavoastră, în Doamnei Comitese. Da, Mariata. Da. S-ați de ceva din lucrurile ei. Nu, stăpâne. Toate sunt ca noaptea când Sfânta noastră stăpânea a fost coborâtă în temice. De atunci vechezi și aștept. Ai făcut bine, băun. Fii bună și deschide. <trui> Oh, my God. și înțelege. Iată cuvântul ei care răsună de dincolo de moarte. Ce sunt acestea? Scrisorile, Doamne, mele către Mariana. Iată și urma lacrimilor ei. ei Maria Dar noi n-am primit aceste scrisori. Nu le-ați primit? Cum? Căci curierul care trebuia să le aducă a pierit și el nevinovat. Ua. Iar asta i scris în temniță! Maria. Hai să vorbești cu Golo și hai să lămurești de plin aceste lucruri ta. Am să le lămuresc, părinte, precum spui, și pedeapsa mea va fi cumplită.